Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la Masa Rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbateri la Masa Rotundă. În seara aceasta avem o temă, așa să spunem, în acord, în... în specifică pentru această perioadă și este vorba despre dragoste. Și o să vedeți că e destul de ciudățel așa să vorbească bărbații despre dragoste. De regulă când se întâlnesc niște femei vorbesc despre dragoste mai mult, dar o să vedeți că suntem în stare să vorbim despre dragoste și mai mult profităm de faptul că soțiile noastre nu sunt împreună cu noi, să declarăm că suntem în stare să-și iubim mult. Așa că în seara aceasta vorbim despre dragoste pentru că, iată, în... La momentul în care este difuzată această emisiune, s-a nimerit să fie în apropierea unei astfel de sărbători. Am numit această ediție Dragoste de Plastic versus Dragoste Reală. De ce? Pentru că în această perioadă, poate nu știți, vă aduc la cunoștință, în România se desfășoară un eveniment ca și o contrabalansare la ceea ce se întâmplă de Sfântul Valentin și evenimentul acesta se numește Săptămâna Căsătoriei. În acest eveniment, în această perioadă, 7-14 februarie, se desfășoară multe evenimente care promovează căsătoria, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, așa cum a înființat-o Dumnezeu. De aceea vă invit să vizitați și site-ul pe care îl avem pentru această campanie, merijui.ro. Așadar, se pare că omenirea începe să aibă mari probleme în ce înțelege conceptul de dragoste. Dragostea în concepția aceasta modernă înseamnă, în primul rând, sex, Înseamnă inimioare, înseamnă roșu, înseamnă cadouri scumpe, înseamnă tot felul de lenjerii care mai de care mai atrăgătoare, tot felul de distracții, de o zi, tot felul de chestii care țin de foarte mult de comercial și care țin foarte mult de plăcere din asta pur carnală. Ei bine, în contextul acesta vedem dragostea cântată în tot felul de cântece și probabil dacă stăm să ne gândim bine, cel puțin în muzica actuală românească, dar și în cea din trecut, probabil măcar jumătate din, din muzică era referitoare și este referitoare la dragoste. Probabil mult mai mult, da? Să zicem că jumătate. Dar nu este o dragoste care e de dorit. Este mai degrabă plânsă dragostea și unele din ele fac referire la o dragoste pur sexuală. Ei bine, ce facem în contextul acesta? Pentru că noi suntem chemați să iubim altfel decât ne arată lumea în care trăim. Noi pur și simplu avem un alt standard și standardul nostru se lovește în interacțiunea asta socială cu aceste valori pe care le promovează societatea astăzi. De aceea vă provocăm la o dezbatere pe această temă dezbatere care nu ar trebui să se limiteze doar în cadrul acesta în care discutăm noi în acest studio improvizat, ci ar trebui să vă provoace frământări și dumneavoastră și să vă gândiți în relațiile pe care le aveți, în ce măsură puteți să identificați una sau alta din aceste variante ale dragostei. Și provoc pe Neluțu și pe Dani, care mă ajută în această emisiune, în seara aceasta, la primele... Da, Neluțu și Gosmin, îmi cer scuze. La primele întrebări pe tema aceasta, ca să încercăm să, să vedem unde, la ce concluzie ajungem. Și prima este, cum vedeți voi prezentată dragostea astăzi și cât de sănătoasă credeți că este această concepție care este popularizată astăzi? Bună Bună seara! Conceptul de dragoste prezent pe toate canalele mass media Trebuie să recunosc că mie nu-mi place deloc Din cauza că și în acest aspect îmi place să mă raportez la învățătura Scripturii Și cred că uneori poate nici nu este necesar chiar să te uiți la Scriptură Ca să înțelegi ce este dragostea Mă refer în primul rând la relația dintre soț și soție, la acea înțelegere mutuală, la acel respect pe care trebuie să-l aibă fiecare, unul pentru celălalt. Nu pot să fiu de acord cu non-valorile promovate la nivelul țării noastre și, de fapt, cred că și la nivelul întregii lumii, în general. Dragoste pentru o perioadă de timp, îmi place să, să spun... Dragostea cu uh, drepturi, dar fără obligații. Uh, nu cred că este corect un asemenea concept și o să vă spun și de ce. Să ne imaginăm într-o familie, uh, doi parteneri de, de viață. Să ne imaginăm că fiecare dintre ei țintește doar spre drepturi. Cere fiecare dintre ei cere partenerului de viață doar drepturile, fără a avea obligații. Gândiți-vă, la un moment dat nim nimeni nu va mai face mâncare în casă, nimeni nu va mai uh, pune hainele la spălat, nimeni nu se va mai îngriji de copii, pentru că asta înseamnă niște obligații. Da. Dacă toți vrem drepturi, atunci toți vom vrea să avem timp liber, toți vom vrea să avem... Să fim noi cei serviți. Să fim noi cei serviți, da, într-adevăr. Dar culmea este că nu o să fie cine să ne servească. În ceea, ce, în ceea ce am văzut în mass media, am remarcat un lucru și chiar am vorbit de multe ori cu soția mea acest aspect. Mi se pare foarte interesant, ca să nu zic jenant, faptul că vedete din lumea showbizului se căsătoresc cu mare pompă, iar după 2-3 ani se anunță cu o la fel de mare pompă divorțul lor. Oare unde, este mai lampă, da. Oare unde este greșeala? Ce s-a întâmplat între acești doi oameni? Bine, acum este și o metodă de a face rating. Sunt unii, cel puțin avem un cuplu în România, da. care au divorțat de câteva ori, sau căsătorii căsătorit de câteva da. ori, ca să mai afle televiziune despre câte ceva. E adevărat, e adevărat. Poate să fie și acest aspect. Dar totuși mă gândesc în, în, în fondul problemei, trebuie să fie ceva. Și atunci, și atunci mă gândesc că aici este buba, dacă pot să zic așa, se doresc drepturi, dar nu se doresc obligațiile. Da, uite, ideea este, ideea se duce mai departe, pentru că uh, mi se pare că, uh, nu știu, nu vreau să devin conspiraționist, dar cred că cineva are interesul să ne prezinte o dragoste alterată, o dragoste modificată. Ce crezi, Cosmin? Aș vrea să ne uităm la rezultate. În primul rând, ca să mergem după aceea la cauză. Vedem în ultimul timp că rata divorților e foarte mare. Cred că am și trecut de perioada aceasta cu divorțurile și suntem în perioada în care lumea nu se mai căsătorește. Da. Întrează foarte multe cazuri în care stau în concubinaj, aleg, mulți dintre ei aleg să se căsătorească la o vârstă destul înaintată și nu din alte motive decât financiare. Am întâlnit foarte multe cazuri în care spun, e caz să ne căsătorim, că și n am fost la multe nunți, mai strângem un bănuț. Interesant lucru. să cel, cel puțin la noi, în România, vorbesc de... Iarăși o dăm pe comercial. Da, o dăm pe, pe comercial. Deci după ce s-a consumat actul căsătoriei ta timp, cuplurile care rezistă probei timpului, a ajuns să se căsătorească, dar nu de dragul căsătoriei și a ceea ce înseamnă căsătoria, cu ci din motive, da, din, exact. Se căsătoresc din motive financiare. Și cred că și ascultătorii noștri realizează lucrul ăsta și au întâlnit o grămadă de cazuri, ce obțin printre persoanele poate destul de apropiate din, din viața noastră și care nu au o relație bună cu Dumnezeu. Asta ar fi primul aspect. Deci, eu, eu văd deja că s-a trecut la următoarea etapă. A fost prima etapă în care, uh, sau uh, faza în care cuplurile rezistau din cauza presiunii sociale. sociale. Până în Ce anii 80, ăsta, să zicem, da, da 1980. Era jenă chiar și celor din orașe, era și societatea în care trăiam și stăteau doar de, de ochii, ochii lumii. Lasate în mediul rural lucrul să s-a dus mai departe, mai mult timp, din faptul că era o comunitate mică și de rușine, da. stăteau împreună, se mai ascundeau, te vorbea, mai, tot, satul, te da, vorbea tot satul. Și nu era, probabil nu era dragoste adevărată, ci stăteau din uh, datorită constrângerilor sociale. Apoi s-a trecut la următoarea etapă în care chiar nu mai contat dacă n-ai mai simțit împreună, dacă nu ți-au mai fost respectate drepturile, a închis capitolul, acum și la noi în țară, din punct legală vedere legal, a zis că e mult mai ușor să divorțez cumva... o, Dacă nu ai copii, poți să divorțezi la starea civilă. Nici foarte repede, da. mai știu, Poate și prin mediator acum, sau nu știu care nu, sunt procedurile. La dacă nu ai copii și amândoi sunt de acord. Nu și... mai trebuie să mergi la judecătorie, da. da. Deci se simplifică și lucrurile astea și spun lucrurile astea dau o direcție și o notă în care funcționează societatea în zilele noastre. Și așa cum am spus, următoarea tendință e de a se sta împreună în concubinaj, pentru că sunt interesante doar drepturile, cum zicea și neluțu înainte, și fără avea, asta suma responsabilitățile și obligațiile căsătoriei și unei, unei relații frumoase. Și așa să vedem care e cauza. Cred că o mare cauză, deși nu sunt conspiraționiști și nu am o problemă de genul ăsta, dar cred că mass media și, în mod special, prin filmele care au fost promovate în ultimii zeci de ani, s-a denaturat... Uh, Esența aceasta a căsătoriei. Nu i se prezenta modelul în care cuplul începeau foarte frumos, totul la superlativ, dragoste mare, și în momentul în care n-au mai funcționat, s-au despărțit, au început altă relație pentru că altfel afera plictisitor filmul, erau mai interesante scenele astea de, de rupere a relației și, probabil, în subconștientul maselor căsătoria a decăzut și probabil, a fost dată... Timp să cred că sigur, nu probabil, dacă avem, dacă ne uităm doar puțin în spate, acum câțiva ani, nu câțiva, probabil 10 ani, când erau telenovelele la modă? Cred că 10, 12, 13 ani. Cred că așa. Toată, toată lumea, da, nu mai știu, nu mai sunt la curent, toată lumea se uita, erau celebre anumite telenovele în care și la sat, și la oraș, oamenii când veneau la biserică vorbeau de personajele ce-au făcut gen nume din astea, Hosen, nu știu care, e pur și simplu să discuta. Astăzi, dacă ne uităm, în multe căsnicii sunt telenovele din alea. Deci în multe căsnicii, cel puțin la consiliere când vin oamenii, sunt adevărate telenovele. Așa că spuneam că nu ești conspiraționist, pur și simplu este o realitate că filmele, într-un fel sau în altul, ne-au modificat percepțiile. Și o altă mare influență o reprezintă și personajele astea publice care dau o tentă, de la actor până la personaje politice persoane care creează o stare și dau o direcție societății, în măsura în care iau un stil de viață, stilul ăsta e copiat. Da. Sunt formator de, de opinie și, din păcate, lucrurile astea degenerează. După cum știți, dată, pentru un om politic era complicat să intre într-o luptă electorală dacă era despărțit, dacă da, avea aventuri în cel puțin cunoscute, da. cum fiecare își cunoștea, își cunoștea viața. Și se fereau de lucrurile astea. Vedeți că în Statele Unite, mai ales pe lung, lupta prezidențială, era un punct mare minus da. să fi avut probleme sau să nu fi căsătorit. Deci da. nu prea avea șanse să, să mergi mai departe. era erau lucru care ca verificat. ca adversarul sistematic acolo te da, de Da, de că nu puteai conduce familia, nu te-ai putut disciplina pe tine cum poți să conduci o, o națiune da. și erau lucruri erau lucruri bune. Acum uitați-vă la președinții Franței Da Începe Holand. să fie o, o cinste că, că s-au multe... despărțit amiabil, sau da. mai știu eu. Da, da îs, îs, tot felul de, de cauze. Astea sunt cauze care nu ne mai poate contesta nimeni și nici măcar nu poate să spună că doar vi se pare. Fac parte din viața noastră, le vedem atât de des pe ecrane și, din păcate, stăm prea mult pe ecrane. Așa, le vedem foarte des în viața noastră și nu neapărat că se întâmplă ceva conștient, dar încetul cu încetul se arde în mintea noastră, adică se, se schimbă pentru că un tren, dacă vrea să o ia dintr-o anumită gară pe un, o anumită direcție, nu face 90 de grade. Pur și simplu ați văzut că liniile se despart destul de lin una de cealaltă. Și sunt lucruri care modifică percepția noastră despre viață. În, în momentul în care se încheie o căsătorie la starea civilă sau cum îi mai zice acum că nu mai știu, am trecut de câțiva ani pe acolo... Um, este un, să zic așa, un jurământ care se face și el am vine în minte mereu, împreună la bine și la greu. Și discutam de multe ori acasă cu soția și ziceam, eu nu înțeleg de ce sunt atâtea cupluri care repetă mecanic lucrurile astea, dar nu la au în mintea lor nici măcar de la început. Da. Pentru că în momentul în care am decis împreună cu cea care avea să-mi devină soție, planurile pentru, pentru viața noastră, am zis că, indiferent ce ar fi să fie, vrem să mergem pe viață, cum se zice. Uh -huh. Pentru că așa, așa am înțeles noi lucrurile. Și am țin minte că am văzut pe la televizor documentare din lumea animalelor. Uh, era vorba, nu mai mi-aduc aminte exact de ce gen de păsări, dar... Uh, Așa, parcă, parcă mi-a rămas în timpărit în minte chestiunea aceasta. Își alegeau partenerul de viață pentru, pentru întreaga viață. Dacă celălalt... Prin te știu pinguinii. Pinguinii, dar știu și la este așa, dar știu că erau niște păsări zburătoare. Deci... Și am zis, dacă un animal, o pasăre poate să facă chestiunea asta, atunci am mult de ce ar trebui să fie. Da, dar uite, pasărea are minte puțină și noi ne credem mai deșteți. Uh, da, da, și, și asta este adevărat, dar dacă avem atunci mai multă minte, trebuie să înțelegem că trebuie să înțelegem că uh, nu se poate, nu se poate să in mai părțile bune și pe celelalte să le lași deoparte. Când am intrat în viața de de familie, am citit la un moment dat o carte, nu mai mi aduc aminte titlul ei. Zicea că trebuie să privești viața de familie ca un diamant. Dar nu diamantul piatra finită, ci diamantul trebuie să-l iei ca, ca și pe mineralul acela brut pe care îl extragi dintr-o mină, de undeva din adâncimile pământului, așa o chestiune amorfă lipsită de strălucire, colțuroasă și cu toate chestiunile neregulate. Diamantul acela este o piatră de preț, dar abia după ce trece prin multă suferință. Pentru că toată șlefuirea îi Într-un fel ai putea zice că îi provoacă pietrei uh, suferință, că înseamnă tăiere, da. înseamnă polizare, și lefuire, Și plus de asta, uh, nu lucrează un singur uh, bijutier. Deci, ca să ajungă la un, uh, la un grad mare de finețe, de obicei trece prin mâna 3, 4, 5 sau poate chiar mai mulți șlefuitori. Și acesta este un proces de durată. Dacă vrem să ne uităm la relația de dragoste dintr-o familie și să facem, să pocnim din degete și în câteva luni să fie relație, nu, nu e ok. Dragostea. Aș vrea să intru un pic în, în, în definiția asta a dragostei. Dacă ar fi să... Să-l întrebăm pe un adolescent de 18-19 ani ce este dragoste, ar zice dragoste este, este starea prin care trec eu acum. Uh -huh. Știi? Că el ar zice că trece prin dragoste, printr-un moment puternic de pe dragoste. Personal, sentimentul acela eu nu-l numesc dragoste. Eu-l numesc eventual o pasiune trecătoare sau mai puțin trecătoare, dar este o pasiune. Dragoste, știți unde aș putea o să o văd? La, uh, dacă ar fi să definesc într-adevăr, termenul de dragoste. Aș, și dacă aș putea să-i dea o imagine, aș vedea un cuplu de oameni în vârstă așa undeva la 70-80 de ani care se duc pe stradă și se țin de mână și între pasiunea adolescent, adolescentului care poate este cu părul frumos, toată dantura întreagă, trăsături frumoase, da. nu m-aș duce la el și la fata pe care o ține de mână, ci m-aș duce la oamenii aceia care au plete albe, poate nu mai au dantura întreagă, poate e proteză, dar se țin de mână, acolo este dragostea. Da. Să poți să faci lucrul ăsta după ce ai trecut, zi, da. poate ți-au pierit unul sau doi copii între timp, poate că uh, sunt lăsate brazi de adânci pe, pe inima ta. Acolo este dragoste. Da. Să știi că și eu am gândit tot la imaginea asta. Fără să știu că te-ai gândit la o imagine de genul ăsta, uh, și mie priminte, înainte de misiune exactă asta, dacă erau să definez dragostea printr-o imagine, asta aș fi dat și eu cu siguranță. Imaginea unui, unui cuplu, o cuplu în vârstă care merge de mână. Uh, tu ziceai la început, Neluțu, despre faptul că noi astăzi acceptăm doar uh, drepturile dintr-o relație, din mod special din căsătorie mm. și nu ne mai asumăm uh, obligațiile. Și tare, tare interesant că toate versetele din uh, Scriptură care vorbesc despre dragoste vorbesc despre obligații, deloc despre, despre drepturi. Bărbații, bărbaților, iubiți-vă nevestele, nevestele, fiți supuse bărbaților, soților. Nu se vorbește despre bine, astea împreună uh, vor ajunge la, la un consens da, da, e important să amole... accentul pe obligații și da, nu pe drepturi pe, pe obligații și cred că aici e cauza dincolo de ce se promovează în mass media, dincolo de uh, direcția în care merge lumea dacă eu ca și soț de aproape de Dumnezeu și știu concepția con, știu concepția lui Dumnezeu despre căsătorie, despre dragoste atunci e mult mai simplu știu direcția în care trebuie să merg și știu lucrurile pe care, pe care trebuie să le fac. Și mi-asum, în primul rând, mi-asum obligațiile dintr-o dintr căsătorie. Da. Chiar și atunci când nu-mi plac, chiar și atunci când uh, uh, se spuneai, luptă că că cu orgolul meu și cu meu. spune că ții mult mai simplu, de fapt. ți mai greu, nu că ții mai simplu, dar alegi să, să faci asta. Pentru că dragostea e o alegere, da. până la urmă. E mai, greu, e mai greu din uh, perspectiva umană, da. dar pe de altă parte îți mult mai mult din perspectiva eternă, din perspectiva da. uh, vieții veșnice, pentru că dacă ești aproape Dumnezeu și respecti principiul lui Dumnezeu, îi mai așoară da. căsătoria mai Nu mai pui în balanță, vreau da. din asta sau din asta, pur și simplu și Atunci, că atunci e... apar problemele și divergențele când fiecare concentra pe dorința lui, pe nevoia lui, pe... Uh, ceea ce crede că îi se cuvine din relație și din căsătorie și nu pe ceea ce oferă, pe ceea ce dă, pe ceea ce îi uh, pentru celălalt uh, partener. Și când avem schimbarea asta de paradigmă în viața noastră, atunci căsătoria apare simplă. Și are și un lucru pe care vreau să-l sesizez. Am vorbit despre tendința societății în care, în care trăim, dar ce mai dureros pentru noi e că în biserici astăzi, în biserice nou-protestante, sunt tot mai multe cazuri de, de divorțuri. Într-adevăr, au fost căsnicii ratate și înainte. Au fost multe greșeli pe care, care s-au făcut, inclusiv de la faptul că, și nu, nu lovesc aici în proces sau în anumite culte, dar trebuie să ne asumăm și greșelile pe care le-am făcut. Au fost multe căsătorii care s-au făcut pentru că mi-a prorocit nu știu cine. Da. Și nu am fost în stare să-mi asum pentru mine decizia asta cea mai importantă din viață, decizia căsniciei. Pentru că și Dumnezeu mi-a dat mie și fiecare dintre ascultătorii care aproape de Dumnezeu, ne a dat Duhul Sfânt care ne, ne dă puterea să facem, nișce, să facem uh, uh, alegeri înțelepte și cu discernământ. Uh, și nu ni l-am asumat și după aceea am dus uh, povara aceasta căsniciei uh, toată viața, dacă am dus-o, sau cei care au dus-o. Uh, n-am pus lucrurile astea înaintea lui Dumnezeu, nu ne-a rugat pentru ele, nu, nu am considerat că e cea mai importantă decizie și alegere din, din viața noastră și atunci cei care vor totul să fie aproape de Dumnezeu își duc cumva povara căsniciei nefericită. nefericită, da, și nu e normală pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat la, la o astfel de, de relație și probabil plătim pentru neascultarea noastră și nevegherea noastră. Da, au. Uh, ai atins un subiect foarte, foarte sensibil, asta al situației care există în bisericile neoprotestante, pentru că până acum, cel puțin, a fost un fel de, de zid, un fel de. Noi ne-am protejat noi, că la noi nu se întâmplă din astea, și cumva în lume se întâmplau, și noi, cumva, hai să zicem că ne puteam lăuda că. La noi, totuși, nu se întâmplă lucruri din astea. E bine, acum, încet, încet, aproape în toate bisericile există cazuri și pă, nu sunt de locrare. Din păcate, nu sunt de rare. De ce ratăm căsniciile? Sunt o grămadă de motive. Unul din ele l-ai atins și, din păcate, este foarte real. Nu-l pot nega, văd astfel de oameni care vin la consiliere și, pur și simplu, mă doare când văd oameni ai lui Dumnezeu, oameni convertiți, oameni care au Duhul lui Dumnezeu, care iau uh, o prorocie care vine spre ei, uh, deși uh, se vede clar la o primă cercetare că este contravine scripturii, o iau drept adevărat, uh, nu pun îndoială atâta vreme cât le convine, uh, iau acea decizie în cazul acesta, căsătoria, se căsătorește și nu merge bine. Și în felul ăsta ajung nefericiți pentru că nu au stat să cerceteze prorocia care li s-a făcut. Foarte interesant fenomenul. Facem o pauză muzicală și revenim. Down the years When we must be apart So I bought this small watch For to measure the time The inscription it carries Comes straight from my heart To remind you You'll always be mine Every second, it's simple but so true. Love you every second. Every second I live, I love you. When you. Feel you're out fighting in this world on your own. Watch those hands turning round and remember that phrase. While there's breath in this body, you won't be alone. So believe that old watch when it says. Every second It's simple But So true Love You every Second Every second I live I love you Every So don't waste a Or you'll never recover A moment that's gone Love can sometimes get lost In an ocean of time But my heart will not change And I want you All. You possess every drop God allows to be mine I decided a long time ago To love you every second It's simple Zicea I live, every moment la un moment dat despre. Obligații versus drepturi. Și cred că, într-adevăr, cercetând scriptura, acolo unde este implicat termenul de dragoste, sunt implicate uh, obligațiile celor care vor să trăiască în dragoste. Și cred că, nu știu dacă am putea să local și un punct culminant, dar având în vedere că se relaționează cuvintele următoare la Domnului Isus și mai ales că sunt rostită de el, Luați-le ca atare. Așadar, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, în al 10-lea verset al acestui, al acestui uh, capitol, sunt scrise următoarele cuvinte: Dacă păziți, deci subliniez, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Prima dată vorbește Domnul Iisus despre un timp viitor, dacă păziți poruncile, veți rămâne în dragostea mea, după care vine cu un timp prezent. Adică eu actualmente ce fac? Eu rămân în dragostea Lui. Dar trebuie să remarcăm că în trecut El a făcut ceva, a păzit poruncile. Este o, o interdependență foarte mare între păzire, între respectare, între supunere, referitor la Dumnezeu în între închinare și dragoste Adică față, față de Dumnezeu Noi ca și oameni trebuie să ne raportăm în felul acesta Față de Dumnezeu Noi trebuie să ne închinăm Și să ne raportăm în felul acesta Ca să putem rămâne în dragoste Dacă, dacă nu suntem în stare să iertăm În căsnicia pe care o avem Nu vom putea să ducem la, buz, la bun sfârșit acest, acest lucru pentru că poate din cauza asta se întâmplă să fie și o rată mare a divorțurilor. Din cauza că uh, cei doi parteneri nu sunt în stare să se ierte reciproc. Pentru lucruri mărunte, pentru lucruri mari, de fapt lucrurile mari degenerează din lucrurile mărunte nerezolvate. Știți ce-i ciudat? Că în activitatea asta de consiliere pot să vă spun uh, cele mai multe conflicte în căsnicie apar de la copilării. De la lucruri foarte, foarte mici. Puține căsnicii se destramă sau ajung la conflict din cauza că s au întâmplat, nu știu, să se înșele unul pe celălalt. Cele mai multe pornesc de la chestii mici și foarte mici. Este principiul ăla, dacă, dacă ne gândim la munte, că iei un bulgăre de zăpadă și la arunci unde trebuie și se strânește întreagă avalanșă. De la un lucru mărunt. Am avut cazuri în care am conciliat persoanele respective ca să ajung să aflu punctul lor de pornire care era sarea din mâncare. De la sarea din mâncare ajutați de părinți, soția știa că nu-i bine să pui multă în mâncare, că nu-i sănătos, soțul a fost învățat de mama sa că dacă nu-ți pune mâncare destulă în mâncare, asta este o, do o, o dovadă indirectă, că nu te respectă și nu te iubește. Cei doi nu și-au spus niciodată, bine, soția i-a spus soțului, dar soțul niciodată nu i-a spus soției că el asta înțelege prin, prin mâncarea nesărată și-au ajuns în prag de divorț. Bine, a durat, au durat ani până au ajuns acolo. De la ce? De la faptul că putea să spună, ok, tu gătești așa, dacă îți trebuie, ia, uite aici, lângă farfuria ta, de fiecare dată ai ăsta de ă, va, recipientul cu sare. Poți să dăm, dragă, sarea să-mi pun un pic de sare. Știi, dacă, dacă pui astfel lucrurile, mă gândesc în felul următor. Vorbeam de căsătorii bazate pe alegeri, pe alegerile pe care le-au făcut alții în locul nostru, mă rog, pe prorocii și pe alte chestiuni. Eu cred că în, în sine... Orice om poate trăi cu un orice alt om. Chestiunea este să se, să se șlefuiască, să se modeleze reciproc. Pentru că eu nu cred că sunt oameni chiar atât de incompatibili, dacă stai să te gândești. Dar, dar dacă nu suntem în stare să lăsăm să treacă de la noi Uh, niciodată nu vom găsi persoana ideală cu care să ne putem relaționa perfect. Ne gândim la știi? situația care era în Vechiul Testament, când cei doi nu prea aveau de ales. Pur și simplu părinții se înțelegeau și veneau împreună. Și și astăzi în anumite culturi se întâmplă lucrul ăsta și totuși nu ajung la divorț. Bine, acum sunt multe cazuri astăzi în anumite religii în care soția nu are absolut niciun drept, deci oricum nu este în calcul uh, să-i să să vească vreun conflict acolo pentru că nu are drept. Dacă cumva deschide gura, să scoate în piața publică și să o... Dacă l ai putea dacă ai putea vedea pe partenerul de viață ca și eu, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta atunci te-ai putea relaționa, te-ai putea raporta la el ca atare da. și atunci, și atunci poți, poți să faci cum se zice, casă bună cu el, pentru că îl înțelegi că este darul lui Dumnezeu pentru tine putea să fie orice altă persoană, da. nu era de nicio gândim a Rebecca și Isaac da. Oameni care, uite, nu s-au cunoscut înainte și au putut să facă casă bună. De ce? Pentru că se știau sortiți unul pentru celălalt și s-au respectat în știau felul Știau că asta acesta. este varianta, este singura variantă pe care au. O... Aici eu am altă părere decât Neluțu și ultimul exemplu îmi dă, îmi dă dreptate într-un fel. Într-adevăr, dintr-o anumită perspectivă, dacă avem Duhul Dumnezeu în noi și suntem aproape de Dumnezeu, cu orice persoană am putea să conviețuim de sex opus, pentru că despre asta vorbim, da? despre, căsătorie. despre căsătorie. Putem să, să stăm împreună, dacă suntem aleabili, ne șlefuim unii pe alții, dar sunt de părere că dacă stai înaintea Dumnezeu și e în serios lucrul ăsta al căsătoriei, și exemplu ăsta ar pot da din viața mea, dacă stai în mod serios, atunci Dumnezeu îți dă partenerul, pregătit de El pentru tine, la fel cum a fost cazul lui Isaac și Rebecca, Și atunci nu pierzi niciuna din binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că altfel dacă faci alegeri pe baza a ceea ce ești tu ca om și ce crezi tu că ție e mai bine și nu îl pui pe Dumnezeu deloc în ecuația căsătoriei, s-ar putea să ai parte de multe, multe șlefuiri dureroase. Da, poți să ei, dar s-ar putea și să, și să, plătești, să, unele să plătești ele scump. scump. Și iarăși important, totuși eu cred că două persoane sunt complementare. Așa le-a făcut Dumnezeu și asta cred că e iarta căsătoriei din perspectiva mm -hmm. Lui Dumnezeu. Pentru că e foarte important să ai lângă tine o soție care să te ridice să te ajute ca bărbat pentru că noi nu suntem așa cum, dacă vrem să acceptăm sau nu, dar suntem dependenți de ele din perspectiva asta. E proverbul păi acesta care... Suntem construiți, este ajutorul potrivit. Orice este... bărbat puternic are în spate o femeie puternică și e foarte, foarte adevărat da. lucrul ăsta. Te poate ridica sau te poate dărâma o, o soție. Și, și viceversa da. e, e valabilă. Nu e apărat o soție puternică, dar o, o soție care e, ca din proverbe 31... Da are o putere și o anvergură pe care îi o asigură soțul și uh, o poate susține în lucrările în care Aici este implicată. vorba ca fiecare să-și împlinească partea lui și în felul ăsta familia e puternică. Uh, nu, nu putem să punem în competiție soțul și soția niciodată care are mai multe drepturi, care... Pentru că cei doi sunt făcuți să meargă împreună, nu să, uh, să se fugărească unul pe celălalt. Și numai o singură observație mai vreau să fac la, la, aspectul ăsta, la tema asta, Uh, așa cum am spus înainte acum în ultimul timp se vede o creștere chiar alarmant aș să spun a numărul divorților în biserice neoprotestante uh, e un lucru rău, foarte rău dar să știți că e tot la fel de vinovat ca și, și de un lucru uh, greu pentru, pentru familie și pentru biserică în ansamblu dar la fel de greșit e și conceptul acela de a sta împreună dar nu mai avea dragoste unul pentru altul. Stăm de dragul bisericii, stăm de dragul copilor, stăm de dragul... Nu, trebuie să stăm de dragul lui Hristos și de dragul partenerului nostru. Asta este un și atunci e, împlinirea, e împlinirea Este, este un abandon și mulți aleg să stea împreună din cauza la altceva și în loc atâta vreme cât stau împreună să-și caute, să-și rezolve și problemele ca să fie și bine binecuvântați împreună și bucuroși unul de ceilalți, aleg să stea împreună și să deformeze imaginea copiilor care cresc în casa aceea despre căsătorie. În momentul în care doi oameni stau căsătoriți și doar atât nu mai există într-adevăr o relație între ei, aș îndrăzni să spun, fără să vreau să jignesc pe nimeni, aș îndrăzni să spun că oamenii aceia nu au înțeles ce este dragostea. Pentru că dragostea nu este un sentiment cu care vii, ți se dă pe tavă în momentul în care ai făcut o relație. Dragostea este un proces prin care tu îl accepti pe celălalt cu bune și cu rele, și încerci să te, să te armonizezi împreună cu el, să te șlefuiești reciproc în așa fel încât să te poți, să te poți întrepătrunde. Asta este punctul meu de vedere. Dragostea, am zis-o, la început este o pasiune. Bazată pe faptul că băiatul sau fata arată într-un anumit fel, gândește într-un anumit fel, vorbește cu o anumită elogvență. De fapt, cam toate pornesc de la Acum... pasiune. Până la urmă, dacă stai să te gândești, nici nu cred că este ceva greșit. și trebuie, nu este, că nu, nu poți să-l cunoști pe omul celălalt. Da. Dar în momentul în care inter, intervine căsătoria și pe anii, pe măsură ce căsnicia ajunge la o anumită vechime, ca să zic așa, ani și zeci de ani, dragostea abia atunci începe să se, să se formeze, pentru că este un proces. Da. Vreau să revin un pic la ideea pe care a zis-o eu, nu o iau ca pe o uh, părere diferită de-a mea. Referitor la relație, că nu neapărat toți oamenii pot să se armonizeze unii cu alții și așa. Deci, am zis că în momentul în care îl privești pe celălalt ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu, asta înseamnă că, într-adevăr, nu ți-ai făcut doar singur alegerile, ci că Dumnezeu tu, ca și credincios, acest... da, Dumnezeu face parte din viața ta de credincios. Nu se exact. Aici. El este firul firul Lauriu care merge în această împletitură. Și când am zis că îl privești pe celălalt ca pe o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, asta implică că nu ți-ai luat de capul tău deciziile, ci că ai stat în cercetare, ai cerut ajutorul lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi dacă persoana este potrivită pentru tine sau nu. Nu sunt adeptul să-mi spună altul care este persoana pe potrivită pentru mine. De fapt, asta nu, nu mi se pare ok nici în privința asta și nici în alte privințe. Bine, noi, noi în într-o biserică la țat unde am crescut aveam anumite persoane care erau un fel de agenții matrimoniale. Hmm. De o anumită vârstă, acele persoane de obicei femei știau cine-i de măritat de însura prin, toate, prin toată zona, făceau anumite recomandări, făceau în așa fel încât acei tineri să se întâlnească și uite așa se moșeau unele cupluri și unile erau așa de bine moșite că erau moarte din fașă. Eu zic că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi suficient înțelepciune și atâta, atâta vreme cât uh, ne ancorăm viața de zi cu zi în Scriptură, uh, Dumnezeu ne va da înțelepciune să o vedem pe uh, alea sa inimii noastre, să fie în concordanță și cu Dumnezeu, că eu ca și credincios nu voi putea alege uh, crezând că e voia lui Dumnezeu voia lui Dumnezeu, o persoană care n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Da. Citeam, deci asta nu poți să... Citeam recent o întâmplare al unui pastor care a fost invitat la o căsătorie, a fost invitat să predice pentru că pastorul programat inițial n-a mai putut să vină, a fost o schimbare. Și pastorul ăsta spune, în timp ce Mireasa a în biserică nu-mi puteam lua ochii de la ea, pur și simplu nu puteam lua ochii de la ea. Apoi au intrat mirele și mirele extraordinar de frumos, elegant, un bărbat solid și... Dar de ce nu-și putea lua ochii de la ea? Avea fața desfigurată, ochiul nu-l mai avea un ochi, pielea era trasă pe un obraz, urechea era lovită și era deformată și se gândea în mintea lui, eu să că foarte greu, se gândea în mintea lui, trebuie să aibă bani familia asta de un băiat atât de frumos le-a luat fata ca să afle la stând alături de tatăl Miresei la masă m-a zis de ce? Ce s-a întâmplat? Cum de a ajuns fata așa? Și omul au spus ok, când s-o pocăi fata mea i că dacă mă face de râs o omor eu am făcut-o, eu o omor și a desfigurat-o pur și simplu și totuși prietenul ei din acea vreme așa desfigurată cum e, a luat-o și au spus cam cât va a costat masa asta și gândindu-se totuși că pentru bani nu, n-am făcut nimic, noi suntem săraci, ei au avut banii. Ei, când vorbim de chestii de genul ăsta, acolo nu mai există dubii privitoare la, la dragoste că e mai mult decât o pasiune ce spuneai tu mai înainte. Acolo e vorba de altceva, e vorba de... Uh, și l-a întrebat pe Mire, ok, totuși tinerii și-au fete frumoase când se căsătoresc. Tu și a spus domnule pastor, nu vedeți cum strălucește? El pur și simplu vedea dincolo de chestiile astea. Sincer, uh, nu mă văd având o astfel de dragoste și pălește. Bine, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un spațiu în care să ne mișcăm și probabil dacă ne va trebui să facem față unor provocări și mai mare, ne va da și putere mai mare. Dar m-a impresionat situația asta. vreau să ridic și eu o situație uh, care m-a întâlnită destul de des. Spunea Neluțu că Uh, mai ales în problema asta de, a decizie căsătorie, trebuie să o luăm fiecare și îți dau dreptate uh, totală la aspectul ăsta, dar vreau să mai ridic o problemă. Știu cel puțin un caz, un prieten sau un cunoscut de-al meu, o persoană deosebită, uh, s-a căsătorit cu o fată pe care o considera mult mai frumoasă decât el. Cumva că nu o merită, dar o vedea ca și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Uh, păstorul, părinții, cei apropiați au spus, nu e fata potrivită pentru tine. Nu, și nu a ascultat de niciun sfat, de nici, de nici o părere. Și a ajuns să aibă o căsnicie chinuită. Nu știu, fericită, nefericită, nu pot să trag concluzia asta, dar, dar o văd ca și o căsătorie chinuită. Și, nu știu, întrebare care o pun în seara asta, oare... Și în problemă asta a dragoste și a căsătoriei, oare uh, nu ar trebui să ascultăm și de părerile celor care ne iubesc și care ne vor, ne vor binele. Pentru că noi de multe ori sub aspectul al pasiunii uh, nu mai vedem dincolo de, de ea. Și în mod special te căsătorești, cazurile major, majoritare sunt uh, la o vârstă în până în 25-26 de, de ani. Unii chiar și mai repede. Acum din ce în ce mai târziu e adevărat, dar altă dată era mai, era mai repede. Și sunt aspecte de care nu ți-i scont și nu, nu ți-i seama. Da, bine, acum este conceptul sau modelul ăsta de dragoste, Romeo și Julieta și tinerii când sunt îndrăgostiți, sunt Romeo și Julieta, dar nu știu câți dintre ei ar vrea să termine ca Romeo și Julieta. Romeo și Julieta este caz de ăsta idilic de poveste și atât. Ideea pe care ai spus-o este interesantă, pentru că căsătorindu-se oamenii și în Moldova, în zona în care am crescut, era o, o chestie și se numea săptămâna chioară. Îi spunea săptămână, deși nu era săptămână, era perioadă dinainte de căsătorie, și se spunea că înainte de căsătorie ești în săptămâna chioară, ești în zona chioară. Deci atunci nu mai vezi nici dacă are defecte, nici dacă des dezavantaje, nici nimic. Și spunea dacă voiai să îi avertizezi pe cineva, bă, ai grijă că tu ești săptămâna chiară, tu nu vezi lucrurile, știi? Nu. No. Și în felul ăsta ne trezim că, da, n-am ținut cont de sfaturile celor din jur, deci decizia trebuie să ne aparțină. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să respingem orice sfat care vine spre noi și să nu-l luăm în calcul. Trebuie să luăm și să fim realiști cu viața noastră pentru că, până la urmă, toate consecințele noi le vom trage. Se pare că bărbații se pricep să vorbească despre dragoste, că n-a reușit să trecem încă de întrebarea 1, așa că s-ar prea putea ca și data viitoare să vorbim despre dragoste, bineînțeles, după ce ne vom mai regla puțin conturile și cu soțile noastre acasă, după ce ascultăm înregistrarea asta. Totuși, întrebarea 1 s-a cuplat cu întrebarea 3 oarecum, pentru că întrebarea 3 vorbea despre ce găsim în scriptură despre dragoste între bărbați și o femeie și o să avem mai puțin de vorbit acolo, dar Așa că data viitoare, la următoarea ediție a emisiunii, răspundem la întrebarea a doua și anume ce credeți despre conceptul acesta de căsătorie pentru o zi care este foarte popularizat, este foarte la modă, este foarte uh, savurat și gustat astăzi și de ce nu, este și foarte mediatizat. Uh, aproape în fiecare oraș se organizează astfel de sărbători. Așadar, uh, în ediția următoare încercăm să răspundem la celelalte trei întrebări uh, și uh, vom vedea cum ne va mai călăuzi uh, Dumnezeu la, în chestiunea aceasta. Dragii mei, este o diferență mare între dragostea de plastic și dragostea reală. Și în această ediție am vorbit mai mult despre această dragoste alterată, dragoste de plastic care ne este prezentată, urmând ca data viitoare, abordând și dragostea din punctul de vedere scriptural sau anumite aspecte, pentru că este foarte mult de vorbit pe domeniul acesta și nu avem cum să îi puizăm într-o oră, de fapt nu ajungem să zgâriem suprafața, ci doar să arătăm spre un anumit lucru. Vom vedea modelul dragostei divine și cum și pe ce pune accent dragostea scripturală, dragostea care vine din Dumnezeu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați ascultat, vă invităm să ne scrieți, să ne contactați, să ne dați un feedback, să ne dați sugestiile dumneavoastră, aveți la dispoziție pagina web a site-ului și puteți să ne trimiteți de acolo mesajele dumneavoastră. Până data viitoare, nu uitați, la, pă, în această săptămână se desfășoară evenimente în cadrul săptămânii căsătoriei. 7-14 februarie este o sărbătoare pentru cupluri, pentru oameni căsătoriți. Este o sărbătoare care pune accent pe dragoste, dar pe dragostea adevărată, pe dragoste reală, pe dragostea care are și responsabilități, pe dragostea care are și, și uh, drepturi și obligații, pe dragostea care vine din Dumnezeu și uh, în felul acesta, uh, este, veți vedea și în, în continuarea emisiunii, este... Singura cale ca să putem arătăm, arăta dragoste reală, curată, bună celorlalți este să primim această dragoste din altă parte, adică să primim această dragoste din Dumnezeu, pentru că altfel noi, oamenii, se pare că doar de atâta suntem în stare. Doar de ceea ce vedeți astăzi, circul acesta ieftin, mediatic, uh, chestiile astea comerciale, uh, inimioare colorate, balonașe și așa mai departe. Mai mult nu putem, pur și simplu nu putem. Și de aceea și interveni intervenit Dumnezeu în istoria omenirii, pentru că a văzut că nu suntem în stare de mai mult. Așadar, data viitoare continuăm pe această temă destul de sensibilă, chiar dacă la data difuzării acelei emisiuni va fi trecut și săptămâna căsătoriei și Valentine's Day. Poate vom avea în discuție și anumite urmări ale acestui eveniment. Iată, oamenii alterează dragostea foarte mult. Zilele trecute eram șocat să citesc în orașul belgean Charleroi, unde cunosc destul de mulți oameni. Foarte mulți români au plecat în, în, în Belgia și mulți dintre ei sunt în Charleroi. A fost o, un eveniment de dragoste. Între ghilimele, o, o, un grup, dacă nu mă înșel, de 200 de oameni de vârsta a, a doua spre a treia și de vârsta a treia au organizat un, hai să spunem, un, un, un episod de iubire din asta pământeană și au făcut cea mai mare orgie înregistrată în cartea recordurilor și nu știu dacă e întâmplare, n-aș vrea să dau pe cele spirituale, dar a avut loc un incident și au murit șapte oameni. Așa înțeleg oamenii dragoste. De atâta suntem noi în stare, atâta ne duce pe noi uh, puterile ființei noastre pervertite de păcat. Mai mult nu putem. De aceea avem nevoie de dragoste divină pentru a putea să înțelegem ce este aia dragoste uh, și, uh, și așa vom avea dificultăți. Pentru că atâta vreme cât e firea pământească în noi, singura cale, singura șansă pentru noi să iubim este să uh, fim conectați în Dumnezeu. Nu avem altă variantă. Până data viitoare, fiți atenți cu soții voștri, fiți atenți cu soțiile voastre, areta, aretați-vă dragostea și mai ales fiți atenți la obligațiile pe care le aveți, pentru că drepturi nu vă mai încurajez, știe fiecare să-și ceară, dar fiți atenți la obligațiile pe care le aveți. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu relații frumoase, cu relații în care să creșteți, cu relații în care să vă încărcați cu pace, cu energie, cu armonie și în felul acesta să putem să ducem o viață de model pentru cei din jurul nostru. La revedere! Dragoste, iubire sfântă, Tu mă apropii de Isus. Tu ești dorul ce m-a Către patria de sus. Dragoste, Tu ești cumoara Prețuită de creștin, Doar avându-te pe tine Merg Dragostei, Dragoste, iubire sfântă, Tu ai fost, ești și de fi, toate darurile tre, Tu în veci nu vei pieri. Dragoste, iubire sfântă, Tu ai fost, ești și de fi, toate darurile Tu stegou moară, rară, Sfântezaur prețios. Tu ești ușa de intrare, în staul lui Hristos. Tu ești puntea ce unește viața cu eternul sfânt. Cine azi te prețuiește, fericit, e Asta Dragoste, iubire sfântă, Să te aibă toți să vreau toți ce ce vor să intre în îmi asta Dragoste cu oară rară, Să te am doresc mereu până voi ajungi odată, ca să vă ca să, ca să vă... Nu